מאזינות יקרות, מאזינים יקרים ומה שביניהם, כאן בוריס המנחה שלכם, ולבקשתו של נמרוד, אני מקליט אזהרה קטנה זו. במהלך הפודקאסט שתשמעו עכשיו, אנחנו מתחילים בשלב מסוים קצת, איך לומר בעדינות, להתלהם. הכל ברוח טובה, האהבה בינינו עדיין חזקה ואיתנה. אבל uh, הווליום אולי קצת קופץ למעלה מדי פעם, חלק מזה אולי קצת uh, ירוכך בעריכה, ובכל זאת, אם זה צורם לכם, עמכם אשמח. האזנה נעימה. אז שלום, ברוכים הבאים וברוכים השבים לדאבל דאון. דאבל דאון. תתערבו yeah. מזה. <laughs> <laughs> yeah. זה, זה מה שקורה כשאתם מפיקים, זה ההפקה הראשונה חבר'ה, זה, זה הפרוטוטייפ. איתי באולפן נמצא באולפן נמרוד. נמרוד, ואיתי באולפן נמצא בוריס. היי. שלום. עכשיו למי שבא פעם ראשונה, שזה סביר, כי זה פודקאסט שני, דאבל okay. דאון um, זה פרויקט שבו אנחנו בעצם uh, לוקחים איזשהו נושא מעולם uh, הגיקים, בדרך כלל גיימינג אבל לא בהכרח. ותוקפים אותו משני הכיוונים, וגם קצת אחד את השני. טיפה. באהבה. אנחנו כן מתחילים בקצת לדבר על דברים גיקים שמעסיקים ומעניינים אותנו השבוע, שלא קשורים לקונספט, את הקונספט אנחנו נציג בהמשך, כאילו, סליחה, את הנושא. אתם צריכים קצת מיונז על הסנדוויץ' לפני שאתם שמים את הבשר עליו, וזה המיונז שלנו, אם אתם רוצים ללכת לככה. כן. אוקיי. אז... רגע, בוריס, אם אתה יכול לחשוב אנדמולוגי יותר מגעילה ממיונז על סנדוויץ', כדי שאנשים יבינו פה בדיוק במה אנחנו עוסקים. אני לא יודע מה, אני לא בטוח מה הדמוגרפיה שלנו עדיין, אז הדימוי שהיה לי בראש, אני אשים אותו בצד, לפעם אחרת. אם אתם רוצים לשמוע את הדימוי של בוריס, המתינו לסוף הפודקאסט שבו הוא יחשוף את הכל. אוקיי. אז נימי. כן, מה... מה מעסיק אותך השבוע? על <שבוע> מה בא לך לדבר? אוקיי, okay, השבוע, דווקא... okay, השבוע הזה, דווקא... רוצה להתחיל במשהו שלא קשור לגיימינג, אלא קשור ל... אוקיי, okay, בואו. לא איך דרך... להיכנס לזה, כי בואו נלך עכשיו להסתכל עלי אולי קצת מוזר. <שבוע> אני לא בחור של אנימה. אני לא, לא רואה את זה בדרך כלל, אני... זה לא פורמט, זה גם לא ז'אנר, זה, זה, סיג... זה מדיום. ואני סוג של איבדתי אמונה במדיום הזה לאחר הרבה מאוד זמן. בצעירותי, שבו אני ראיתי הרבה סדרות, כי זה לא כאילו שאין טרופים של זה גם, גם בדברים הערביים, אבל הטרופים של זה ספציפית נמאסו עליי. <coughs> ואז יצא משהו שנקרא One Punch Man. ש One Punch Man... מישהו סיפר לי על זה. Uh -huh, זה התחיל בתור ווב קומיק, יפני, על ידי בחור יפני. שהוא פשוט אמר, טוב, אני, אני לא כל כך טוב באנימציה, אבל יש לי סיפור שאני רוצה לספר, ואני צריך ללמוד להיות טוב איכשהו, אז בוא נעשה את זה, והוא עשה את זה בצורה מאוד מהירה ומאוד נחמדה, וזה לא נראה טוב בכלל. אבל הסיפור מאוד מעניין. ולפני שאני אגיע לסיפור, אני פשוט אסביר לכם את השאלות של, האירועים. כי זה נהיה ווב מאוד פופולרי ביפן. פופולרי עד כדי כך, שזה תפס את האטנשן של, של מגזין שנקרא Shonen Jump, שזה... מגזין, ש... תארו לכם כאילו מגזין ספציפי שמאכיל בתוכו כמה סיפורים של דמויות של DC, כאילו יוצא פעם בחודש או פעם בשבוע וואטאבר, ספר אחד שבתוכו יש בטמן וסופרמן ו... ווונדר אומן וספיידר, כל הדברים של הז'אנר יוצאים בספרון אחד. אחד מהאומנים שראה את הקומיקס הזה, אהב את מה שהוא ראה, פנה אל היוצר ואמר תקשיב, אני רוצה לקחת את מה שאתה עושה פשוט לעשות אותו מחדש בסגנון שלי, להוציא את זה כמו שצריך, שנינו נקבל את התמלוגים מזה. הבחור הזה, אם אני לא טועה, נקרא מורטה. והוא לוקח את אותו פאנל, את אותו סיפור, את אותו פוזיציה של הפאנלים, ופשוט עושה את זה מחדש, וזה נראה מדהים, זה נראה מפוצץ. זה... אני לא קראתי את המנגה, אני רק ראיתי את הפאנלים, ויכולתי והי... להשוות אותם לפאנלים של הווב קומיק. And it looks fucking incredible. והוא גם, ויש בווב קומיקים... דברים שבגלל שזה משהו שאתה עושה מהר וזה בפורמט אחר שאתה יכול לעשות שאתה לא יכול לעשות בקומיקסים רגילים כמו לעשות כמה פריימים כמעט כאילו זה סצנת אקשן ואז הכל מתחבר ביחד אצל הקורא והבחור שעושה את הטרנזיציה הטר... של זה ל... ל... ל... למנגה זה נקרא ל... לקומיקס עושה את זה כאילו הוא נשאר נאמן לזה הוא לוקח את אותם פריימים ועושה אותם אחד אחד שלו וזה נראה כמו סטילים כמו סטורי בורד סופר איכותי מסרט אנימציה עד שהם אמרו, אוקיי, אנחנו עושים מזה אנימה. אז במשך, אני לא יודע, שנה, שנתיים, הדבר הזה עבר מ-Webcomic, לקומיקס בפאבלישינג הכי גדול שיש לז'אנר הזה, שנקרא שונן ביפן. שונן זה שם הז'אנר. כן, כן. <שונן> לסדרת אנימציה. עכשיו, מה זה שונן? אם אתם ראיתם דרגון בולזי, אתם יודעים מה זה שונן. אם אתם ראיתם נרוטו, אתם יודעים מה זה שונן. אם אתם ראיתם בליץ', אתם יודעים מה זה שונן. אם הטרופ של גיבורי על במערב, אז יש מסוים? ואז הגיבור נתקל בקשיים, משמע סופרמן והקריפטונייט, אה, גרין לנטרן והצבע הצהוב, בטמן וכלום, כי לבטמן יש פלוט ווארמלג. Oh, וההורים ובטמן... שלו. כן, סוג שלו, לא, אפילו, עזוב, בטמן זה לא דוגמה, אבל יש לך גיבור ויש לך מכשול, ומזה יוצר קונפליקט. אז שונן, זה יש לך גיבור. ויש לך אויב חזק יותר, ואז הגיבור נהיה חזק יותר כדי להביס את האויב. ואז יש לך גיבור חזק יותר, וזה... ואז חזק יותר, ואז גיבור נהיה חזק יותר. זה כאילו אסקלציה תמידית עד לרמה שאוקיי, זה לא ברור, נהיה קצת מגוחך, אבל whatever, זה עדיין סופר מגניב. אז one punch man, מכיוון שזה לא התחיל בתור... באינסטרים, אלא זה התחיל באיזה מין במין... משהו בצד, זה סבורציה וזה פרודיה על השונן. כי הגיבור, סייטמה. מתחיל כשהוא כבר הבחור החזק ביותר בעולם. הוא גיבור, יש בעולם הזה סופר גיבורים לכל דבר. עם הגלימה ועם התחתונים בחוץ והכל. מערבי he... כזה. כן, כמעט מערבי. עד כמה שיפנים יכולים לעשות מערבי. יש גם ליגת הצדק והכל. עד... לא בדיוק ליגת הצדק, אבל ארגון כזה. והוא כבר הכי חזק בעולם. כל כך חזק עד שהוא יכול להביס הכל! With one punch. אין שום מפלצת שיכולה לעמוד נגדו, אין שום דבר שיכולה... והוא משועמם. זה לא כאילו שלא אכפת לו מהאנשים והוא לא נהנה מלהיות גיבור, אבל העולם עצמו דפוק, כי זה עובד ברמה של שונן, של פאוור ריינג'רס. לא משנה אם אתה יכול להביס למפלצת במכה אחת, מחר תהיה עוד מפלצת, שעדיין תהרוג אנשים ותגרום נזק, ועד שתהרוס אותה, גם היא, היא עדיין... Damage is still going to happen and you can't change the way the world works, no how strong you are. ואנשים עדיין לא נותנים לו כבוד, כי אם כמה שהוא אוהב, אהב לפחות, להיות גיבור, הוא קירח, הוא נהיה קירח, הוא מכיוון שהוא נהיה כל כך חזק, הוא איבד את השיער שלו שזה איזה קצת מצחיקה. <laughs> it's fucking stupid. ואנשים מסתכלים עליו מוזר, והוא לא הכי גיבור, הכי מגניב בעולם, ואנשים לא כאילו יודעים אותו. הוא... הוא סוג של מדוכא, והוא סוג של איבד את עצמו, והוא נהיה גיבור והוא כבר לא בטוח באמת למה, והוא אפילו לא מסתכל על זה בתור המקצוע שלו יותר, הוא אומר, זה רק התחביב שלי, אין לי עבודה, אבל זה לא כאילו מעסיק אותי כל כך הרבה זמן, אני לא יודע מה הוא עוד אז מה אתה עושה כשאתה כבר מנקודת אפס הכי חזק בעולם, אבל חשוב יכול להיות להשפיע על העולם, ואתה לא מקבל כבוד מאף אחד בעולם? ואז הסדרה מתחילה. ואז זה כאילו, איפה האתגר בדבר הזה? אני לא רוצה לספר איפה האתגר, אבל הוא מוצא דרך לעשות את זה נורא מעניין, ונורא קומפלינג, ועם כמה שזה פרודיה וסרוורציה, זה גם אחת מה, מה, מה... the most legit takes על דיכאון. שראיתי בכל ז'אנר, אי פעם, כן, כי הוא מרגיש, הוא אומר, בהתחלה אני מרגיש מרוחק מעצמי, מרוחק עם הרגשות שלי, אני לא יודע למה אני עושה את מה שאני יוצא, זה לא מה שחשבתי שהחיים שלי יהיו, כשהתחלתי את זה, לא התחלתי בדרך כלל איך לחזק בעולם, נהייתי איך שהוא יחזק בעולם, ולא כל כך חשבתי שלהיות גיבור, שזה מה שתמיד רציתי הולך להיות. ואתה סוג של מזדהה עם הבחור הזה, ואז ההרפתקאות שלו, בזמן שהוא... כן, כן עולה בדרגות של העולם הזה. את, את, את, עם זה שהוא כבר יחזק בעולם, עדיין יש לו דרגות אחרות לעלות בהם. ואת כל החברים שלו, ואת כל המועדון... ש... הופתעתי מאוד מאוד לטובה. אם אתם אפילו לא רוצים לראות את הסדרה הזאת, ואני לא מאשים אתכם, כי וואלה, אין עם זה לא לכולם. לא, no, trust me on this, if you don't already. רק תחפשו את האופנינג של זה. One punch man, אופנינג. זה דקה וחצי מהחיים שלכם, ופשוט... רק, רק תראו את זה. אפילו, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לעשות את זה. בורוס, אנחנו יכולים לקשר ה, לתת לינק לזה. שכן, שכן, אז את, את, אנחנו, נצרף את הלינק הזה שם למטה. קחו דקה וחצי מהחיים שלכם, תראו את זה, ו, ואולי תיתנו לזה סיכוי, כי זה אחד הדברים הכי מעניינים, והחלק ששוברים את הטרופים של זה, שראיתי הרבה מאוד זמן. <אח> אז <אח> זה מה שאני רציתי לדבר. פיינט מי אינטריקט. אני שמעתי על זה לפני כמה ימים מחבר, וזה כבר נשמע מעניין. <אח> Uh, כמה פרקים יצאו לזה כבר? אחד, זה אחת, ממש רק התחיל. עכשיו, שבוע שעבר. כי הוא okay. גם ראה פרק אחד, אז כאילו okay. הוא... okay. נייס. Uh, nice. טוב, אז כן, אני לינק לפתיח, אני גם אראה אותו. זה okay. קול. Cool. Mm -hmm. אני השבוע uh, משלים פערים, די ספונטנית. ישנו משחק. משחק שאני הייתי אמור לשחק בו פחות או יותר ביום שהוא יצא. מכל מיני סיבות עקומות וזה יצא שכבר עברו שלוש שנים בערך מאז ואני עדיין לא שיחקתי בו השגתי אותו גם חצי בטעות מחבר שהלווה לי אותו וסוף סוף סוף כל סוף אני משחק בלסט אוף אס אוקיי עכשיו, למי שלא מכיר, קצת אקספוזיציה. Uh, <laughs> The Last of Us הוא משחק של חברה שנקראת Naughty Dog, חברה שידועה uh, מהרבה משחקים, אבל לאחרונה במיוחד ממשחקי Uncharted. Crash Bandicoot לנצח. Crash Bandicoot לנצח, אבל כן. Noty Dog I, uh, עכשיו resurfaced כחברה מאוד משמעותית בגלל סדרת משחקי Uncharted, משחקים שלא פעם צוינו כסיבה בפני עצמם לקנות פלייסטיישן 3. אני, אגב, מסכים. תרבות האקסקלוסיבה, אגב, היא תרבות נוראית, אבל כל עוד היא קיימת וכל עוד יש משחקים כמו Uncharted לשחק בהם, אני ממליץ בחום שכל אחד ישיג ולו לכמה שבועות פלייסטיישן 3, פשוט בשביל לשחק במשחקי Uncharted, כי לעולם לא תשיגו אותם בפורמט, חוץ מארבע, כי הם עכשיו יצאו ברמאסטר לארבע. אבל כן, משחקי Uncharted משחקים פנטסטיים, זה משחקי הרפתקאות, שלא לא עליהם נדבר עכשיו. בהרפתקאות אתה לא מדבר פוינט אנקליים? <coughs> לא איך לוקחים הרפתקה, adventure movie, אינדיאנה ג'ונס, וממירים אותו אחד לאחד לתוך משחק בצורה שהיא עובדת כמשחק ומרגישה כמו הרפתקה קולנועית, בלי שמאבדים אף אחת משתי החוויות. וכל מי, ש... מי שמכם מאזינים ששיחק באנצ'ארטד כנראה יסכים עם האימפרבולה המוגזמת שאמרתי עכשיו, זה לא מוגזם, זאת האמת, אלה משחקי האנצ'ארטד. הם באמת כאלה. הם באמת נותנים את שתי החוויות בצורה מלאה ועשירה, כמו שלא ראיתי כמעט באף משחק אחר, כמו שטום ריידר מאוד בעצם ניסה להיות בשנות ה-90, בשנות ה-90 הוא כן הצליח עם הכלים שהיו לו, ואז טום ריידר התשתקמק, והנצ'רטד פיקד אפ, and done it right again, right there. ואז באו נוטי דוק, ואמרו, טוב, אנחנו רוצים לעשות IP חדש. וככה יצא המשחק שנקרא The Last of Us. מה מעניין ב-The Last of Us? מה... למה... קודם כל זה משחק שאני מבחינתי, כאילו, נוטי דוג עושים משחק חדש, אני קונה אותו. זה אין, אין בכלל, כאילו, לא אכפת לי על מה המשחק. בעיניים בעיני עצומות אני קונה אותו. אבל מה ש בא והציע, עוד אז, עוד... כששו, כשלי היה ברור שאני הולך לשחק בו, שהוא בא ואמר, נכון, יש את הטרופ הנורא הזה, הטרופ השנוא הזה, של... אה, אסקורט מישן, yeah, נכון yeah. אנחנו שחקני תפקידים במיוחד שונאים אסקורט מישן, זה נורא, כשכזה אוקיי, אז תגיע מנקודה A לנקודה B ובדרך אתה צריך להגן על דמות X שלא תיפגע. זה המשימות הכי שנואות אי פעם ברוב המשחקים. ]criptor? עד כדי כך שהיום משחקים מכניסים אסקורט מישנס כפרודיה לאסקורט מישנס כי הם לא יכולים לעשות את זה אחרת כי אתה חייב לצחוק על זה או לצאת מפגר ויש היוצאים מפגרים <קית> אז נוטי דוג אמרו אוקיי בוא נעשה משחק שלם שהוא אסקורט מישן and make it work במשחק הזה משחקים את ג'ויל בחור די מבוגר שזה נקודה מאוד יפה לזכות המשחק הוא בין כשישים שזה לא טריוויאלי בכלל. באמת? הוא לא, זה... לא נראה מהבוקס, הוא, עוד, הוא, הוא, לא, לא, הוא לא נראה כפי הוא לא נראה, אבל כשהמשחק מתחיל, המשחק פוסט-אפוקליפטי. המשחק מתחיל באפוקליפסה, okay. ג'ואל מבוגר, ג'ואל בן כמעט 40 לדעתי, okay. אולי 40, אולי כמעט 40, ואז 20 years לייטר. והמשחק מתחיל באמת. He's old, יש לו שיער אפור, הוא קשוח. זה tough as mother fucker, הוא שרד 20 שנה בעולם פוסט-אפוקליפטי. Mm -hmm. אבל... הוא מבוגר, הוא מאוד מבוגר, רואים את זה בידיים שלו, בפנים שלו, במשחק כל הנהדר של נולן נורף, אחד מתוך שלושת השחקנים היחידים בתעשייה שבאמת משנים לצערנו. אני מקווה שבקרוב זה ישתנה עכשיו עם כל מיני שביתות ודברים כאלה. מי, אנסייד uh, לשנייה, מי משאר שני השחקנים? טרוי בייקר וג'ניפר הייל. אוקיי. זה נולה נורת, טרוי בייקר, ג'ניפר הייל. ויש עוד כמה, יש ג'ון דימג'יו שהוא יותר שחקן, uh, שהוא יותר ווייס אקטור באנימציה, אבל הוא... ווייס אקטור של אנימציה מגיעים לגיימינג, okay. אבל okay. בעולם okay. הגיימינג זה טרוי בייקר, ג'ניפר הייל ונולה נורת. זה שלושת השחקנים עוד דמויות מפתח. אוקיי. ג'ניפר הייל מדוברת בדיאבלו, מסתבר. היא נמצאת בהכל. בהכל, בהכל. אתה צריך קול של אישה, ג'ניפר הייל, כאילו. כן. וטרוי בייקר ונולד נורתם גם פחות או יותר בהכל. אז חלקנו. ג'ואל מסתובב בעולם הזה מסיבה כזו או אחרת עם ילדה בת 14 שקוראים לה אלי. שאנחנו לא שולטים בה, אנחנו שולטים בג'ואל. המשחק נשלט מאוד בדומה. בדומה למשחקי אנצ'ארטד, שנוטידו כבר עשו לפני, שבהם אנחנו שולטים בדמות, בגיבור, ובצורה של משחק פעולה הרפתקאות כזה. גוף שלישי, הרבה יריות, הרבה התגנבות, הכל נורא אקשני, נורא סטרספול. ואז יש את הילדה הזאת, והיא לא הלפלס, שזה המפתח, זה מה שהופך משימות ליווי לכל כך נוראיות. לא רק שאלי לא הלפלס, אלי עוזרת לך. ולמעשה דרך ה-AI ודרך המכניקות של המשחק, הנרטיב, שבנרטיב נבנה ביניהם קשר מאוד הדוק ו... וחשוב, mm -hmm. אז הקשר הזה נבנה לא רק בקאט סינס, והקאט סינס נפלאים, אבל הקשר נבנה ב... ביניהם במשחק עצמו. כשמישהו מתגנב מאחוריי ותופס אותי, ואז אלי דופקת לו לבנה בראש Hi. כדי שאני אוכל... ו... הלבנ... זה לא סקריפטד, הלבנה הייתה שם, הדמות של אלי ידעה להרים אותה ולהציל אותי. המשחק עושה את זה כל הזמן, גם האויבים אגב מאוד חכמים. וכאילו, אני מדבר על לסטובס, כאילו אתם לא מכירים את זה, לסטובס זה משחק שכולם שמעו עליו אני מניח, הסיבה שאני מדבר עליו ככה זה כי חשוב שמי שלא שמע, או מי ששמע אבל לא בטוח במה מדובר, באמת, אני חושב שזה משחק שחשוב שאנשים יחספו אליו. אני באמצע שלו בערך, הוא לא ארוך. כמו שוב רוב המשחקים של נוטי דוג בסוף של דבר מנסים לספר סיפור, הסיפור לא יכול להיות ארוך מדי, מספרים סיפור מעניין וטוב, אז צריך שהוא יהיה גם קונטיינד בתוך מסגרת מאוד מוגדרת. אז אני שיחקתי בו כבר כארבע שעות, וזה בערך אמצע המשחק. המשחקים של נוטי דוג הם בדרך כלל בין שש לתשע שעות. Mm -hmm. רק אזהרה קטנה לגבי The Last of Us, היום ראיתי שהוא כן מסווג ככזה, אבל אף פעם לא ידעתי שהוא מסווג ככזה, כי הוא לא במיוחד שווק ככזה. לפחות לא לדעתי, אבל זה משחק survival horror. וזו פעם ראשונה בהרבה שנים שאני משחק במשחק survival horror ובאתי לגמרי לא מוכן. ידעתי שיש במשחק הזה מעין סוג של לא בדיוק אבל כאילו זומבים, I knew that, ידעתי שיש קטעי התגנבות מלחיצים, אבל המשחק הזה הוא פשוט משחק survival horror פרופר. זה, זה, זה survival horror במודל של רזידנט איוויל, כלומר מאוד אקשני, אבל מאוד מלחיץ. רזידנטיבל הראשונים, הישנים, ה-old-school רזידנטיבל, כשהייתה במתח כל הזמן. אני באמת קצת הייתי לא מוכן לזה, וכל פעם שאני ניגש אל המשחק, קצת קשה לי, משחקי הורו, שוב, גם בין השאר, כי לא שיחקתי בהם הרבה זמן, אז כל פעם שאני ניגש לעוד סשן של המשחק, אני לוקח נשימה עמוקה ו-brace myself. אבל uh, אני רוצה גם לציין את זה כנקודה מאוד חשובה לטובת המשחק. המשחק לא שווק כ-survival horror, לא לחלוטין, למרות ששוב בוויקיפדיה הוא מוגדר ככזה. אנשים שיספרו לכם על המשחק אף פעם לא יגידו, יש לי משחק horror להמליץ לך. הם יגידו, אתה חייב לשחק ב-The Last of Us, שזה חשוב לציין, אנשים לא מתייחסים אליו כמשחק horror, הם מתייחסים לחור... לה... לה... כאילו... ההורר במשחק זה פשוט המכניקה שלו. מה שנוטי דוג עושים טוב מאוד, ועושים טוב מאוד במיוחד במשחק הזה, המכניקה משרתת את הסיפור. נוטי דוג רצו לספר סיפור מיוחד על גבר מבוגר וילדה קטנה שעוברים חוויה מטלטלת בעולם קשוח. הם בחרו לספר את זה בעזרת survival horror, כי זה הכלי שנראה להם נכון. אני אוהב שהם בחרו את הכלי הזה, כי אני באמת מרגיש... את הקשר בין ג'ואל לאלי כקשר מאוד משמעותי, כי, כי הסכנה קיומית וממשית, הם באמת צריכים אחד את השנייה בעולם הזה. ו, וזה משחק הורר ממש ממש טוב, ואני אומר את זה כמישהו שנגיד מאוד אוהב את סיילנט היל, ואני מאוד מתייחס ברצינות להורר, למרות שאני לא משחק בו הרבה, אני מתייחס ברצינות, ואני רואה אותו כמשחק הורר טוב, וזה לא משנה שהוא משחק הורר, כי זאת לא הסיבה לשחק אותו. זה לא משחק כמו אמנזיה שמשחקים בשביל לפחד, או סלנדר דה ארייבל. המשחקים האלה, המשחקים של תתחבא עד שהמפלצת תעבור. זה משחק הישרדות קשה, ובעיקר מרגש. You cannot contain the fields. אני... אני מרגיש שנוטי דוג הם קצת uh, הפיקסאר של עולם הגיימינג. They, make, wow, cool. they make, uh, מהבחינה, וזה כאילו אין... לא מבחינת הסיפורים, לא מבחינת זה, אלא מהבחינה שגם פיקסאר, יש להם איזשהו קו מאוד כללי שמחבר את כל הסרטים שלהם, וגם נוטי דוג מחברים את כל המשחקים שלהם, בנרטיב הזה של, של הפילס. הם, הם רוצים שמאוד תזדהה עם הדמויות, אז, שיהיה אז... לך אכפת ממה שקורה להן. אז אתה ו... אומר לי שכמו פיקסאר, אם אני אלך בחזרה לקראש בנדיקוט, אני אמצא באיזושהי רמה את, את המשאית פיצה. של פיקסאר איפשהו שם באחת מהרמות, אני אמצא שם איזה שהוא, את נייתן דרייק באיזה פינה, בפוליגונים של פלייסשן אחד, והוא פשוט יחכה לשם ויקרוץ, כי הם ידעו מה מגיע אליהם. אני חושש שכנראה שלא, ותוך כדי גם שאני מדבר, אני גם קצת מסתייג, כי כשאני חושב על זה, אז נגיד משחקי אנצ'ארטד הם לא משחקי פיירס, אבל... אני כן, אני כן עומד מאחורי זה שמשחקי אנצ'ארטד זה משחקים שבהם אני הזדהיתי וחיבבתי את הדמויות והגיבורים הרבה יותר מבכמעט כל משחק בסגנון ולא בסגנון ששיחקתי בהם כשדמויות מהמשחק נפגעות וזה קורה כואב לי mm -hmm. אני, אני באמת אכפת לי מהם ובודדים הסרטים שגורמים לי להתרגש ו... ו... להביע אכפתיות כלפי דמויות, כמו המשחקים של נוטי דוג, ואני חושב שנוטי דוג באמת הביאו שוב את החוויה הסינמטית, אבל מינפו את זה שיש פה גיימפליי, מה שמייצר יותר אימרסיה ויותר מעורבות של השחקן, ואז אכפת לי מאינדיאנה ג'ונס, אכפת לי ממנו, הוא קול גאי ואני רוצה שהוא ינצח, אבל אכפת לי הרבה יותר מנייתן דרייק, כי, כי יש לי אחריות עליו. וכי כל מה שהוא עשה, אנחנו עברנו ביחד. ו... Last of us, פשוט so, תשיגו פלייסטיישן 3 או 4, כי יש גרסה רמאסטר, שהיא גם אחלה של רמאסטר. Play the fucking game, play the shit out of this game, זה ייקח לכם כמה שעות מהחיים, ואתם וש... תזכרו אותם forever. וגם, הבנתי ש... The Last of us יש לו הרחבה, למסתכן שאוטד לא היו הרחבות, ל-The Last of us יש DLC. והבנתי שהוא פנטסטי. אני עוד לא הגעתי אליו, כי אני עוד לא סיימתי את המשחק הבסיסי, אבל כבר, as is, הוא אחת מהחוויות גיימינג הכי טובות שהיו לי בחיים, ואני רק באמצע המשחק. Amazing game design. זה שיעור מעולה ב... להיקשר לדאויות. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז בזאת סיימנו את ה-introduction שלנו, אני חושב. בוריס... פעם שעברה, בפודקאסט הראשון, אנחנו אמרנו שסקסיזם במשחקים הולך להיות הוויכוח שלנו עכשיו. אני לא יודע אם אנחנו כל כך... נתנו חלוקות בעניין, אבל אני כן רוצה לשמוע על מה אתה מדבר, ולראות אם אני יכול להציע דעה שהיא לא בהכרח תהיה מנוגדת, אבל אולי קצת שונה. אז כן, ספר, ספר לי מה, מה עולה לך בראש. -ואל, well, עולים לי הרבה דברים בראש. Uh... למי שאני מבין בואו נצפות את און דה טייבל ונעשה אנדרליין וראש פרק אנחנו הולכים לדבר על מיניות במשחקים חבר'ה אני שוב מקווה שתסתכלו על זה קצת על הרעשים מנסים להתרווח וזה אולי קצת גורם לכם לבלאגן באוזן בקטנה הם ישראלים אוקיי אז אנחנו מדברים על מיניות על ייצוגים של מיניות על איך שמיניות נראית ונתפסת ומוצגת ואני חייב להגיד כבר מראש, גם לבוא במעין איזשהו, אני חושב, דיסקליימר מסוים, בגלל שזה נושא שהוא בו זמנית גם רגיש לאחרונה, אבל גם לעוס, bear with us, אני באמת חושב שגם לנמרוד וגם לי, יש משהו להוסיף לשיח הזה, ואני באמת חושב... שאנחנו כנראה לא נעליב אתכם, לפחות לא בכוונה. ואני הולך לשים פה עוד קצת זה. אנחנו כרגע שנמצאים מול מיקרופון, אז אנחנו מאוד מאוד לא מתכוונים, ואני יודע שאולי יהיו חלק מהמאזינים או המאזינות שגלגלו את העיניים למשמע זה, אבל להסגביר לכם שום דבר. מבחינתנו, אתם או אתן הם מיקרופון כרגע, אז אנחנו ננסה לשמור את זה הכי כאילו, שנינו מדברים אחד לשני. אנחנו, באמת, אני רוצה מאוד להרגיש את זה. אם אתם מרגישים שאנחנו עשינו פה איזשהו מין עוול, אנחנו הסברנו לא נכון, אנחנו השתמשנו בא... באולי עמדה לא נכונה, תגיבו לנו, אנחנו <עק> רוצים לשמוע מכם, ואני גם באופן אישי מאוד מאוד רוצה להתייחס לזה בפודקאסטים הבאים, אבל חשוב לי פשוט שתדעו מאיפה שנינו באים כשאנחנו מדברים כרגע, ברגע זה, על הנושא הזה. מסכים עם נמרוד במאה אחוז, אני, ש... אני לא מרגיש שיש צורך שנתחיל עכשיו כבר להתנצל מראש, אני כן אומר... אתה לעולם לא יודע. אני לא יודע. לא. זה נכון, אבל כן, כששני גברים לבנים מדברים על מיניות, ואנחנו הולכים לדבר הרבה על מיניות נשית, כי אובייסלי, קחו את זה with a grain of salt, זה הראייה שלנו, זה אפילו לא בגדר עמדה, מה שזה, איך שאנחנו רואים את הדברים, זה איך שאנחנו משקפים אותם החוצה, נשמח גם לשמוע את תגובותיכם. ומה שאני רוצה לפתוח איתו, את הנושא הזה של מיניות, זה, שוב, to put things on the table, לא להסתיר כלום, אני מאוד אוהב מיניות מוחצנת במשחקים. אני אישית, ושוב אישית, נורא נהנה מזה. אני רואה במשחקים מדיום, שוב, מאוד רציניים, ואם לפני כן התייחסנו ל-The Last of Us, אז... Uh, לצורך העניין אין שום קונטקסט מיני ב-The Last of Us ואני גם לא מחפש אותו אבל כשאני לא מחפש את החוויה הרגשית המיוחדת אני יכול לשחק ב-Sol Calיבר, Dead or Alive או במשחקים של בליזארד שאם תסתכלו על איך המשחקים האלה נראים אז אני לא אצטרך להסביר למה אני מעלה אותם עכשיו כדוגמה. סגנון האמנות של בליזרד זה נראה כמו כאילו ילד מכיתה ט' צייר איזשהו מין ציור, ואז נהיה ממש ממש טוב בלצייר, אבל עדיין נשאר ילד מכיתה ט' שהוא חבר בלהקת המטאל בבית ספר, והוא הולך כל היום ומקשיב למאסטר פארץ, כי זה הדבר הכי מגניב בעולם. ואגב, על האסתטיקה של בליזרד אני גם אגן בחירוף נפש. לא בחירוף נפש, האמתי. אתה טועה, אסתטיקה שאני לא אגן עליה, נגיד, זה אסתטיקה של Dead or Alive. <laughs> אני משחק ב-Dead or Alive כי הוא משחק מכות באמת טוב. הוא משחק מכות מתוחכם ומעניין. שוב, אתה טועה, אני, אבל... אני מתבייש כל פעם שאני משחק בו. make no mistake, אני משחק בו גם בגלל איך שהדמויות הנשיות שם נראות, אבל הייתי מעדיף שהן לא היו נראות ככה, at the same time. <laughs> אני רואה, נגיד, אישיו עם כל העניין הזה, זה באמת אפשר לשים לב, משחקי מכות. משחקי מכות תמיד הכל מיני והכל מאוד מוחצן מבחינת החשד מול נראות, ואני יכול לשים בעצם כ... כניגוד את Dead or Alive מול Mortal Kombat. ובעיניי, one is wrong and one is great. לדור לייב מפריע לי בגלל שהוא היפר-ריאליסטי. הוא מתיימר להיות היפר-ריאליסטי. ואיך שהדמויות נראות שם, גם הגברים וגם הנשים, אבל איכשהו הנשים במיוחד, ותכף נגיע לדבר על למה זה, למרות שזה לא תורה מסיני, אבל אני, בכל מקרה, לכל אחד יש את הרעיונות שלו, למה נשים תמיד יותר מיניות במשחקים האלה, אבל איך ש... דוד, הג'יגל פיזיקס, כאילו, כמה תקציבים, יש להם פטנט על זה, נכון? לדדור אלייב, יש להם כאילו פיזיקה משלהם. אני לא יודע אם יש להם פטנט על זה, אבל... הם פתרו כאילו פיזיקה ציצי משלהם. בתוך המנוע של המשחק, בתוך הדברים שמחליטים על איך שהמשחק נראה וזז ומתנהג, ישנו חלק מיוחד, סגמנט מיוחד, נפרד משאר הסגמנטים, שכל מטרתו זה לקבוע איך הציצי שלו לא תתנהג כאשר הוא זז. And make of that what אני בהחלט עשיתי ו... זה מזעזע. ואני רוצה רק להוסיף פה, עכשיו גם לסטריט פייטר 5 החדש יש את זה. לא, פיזיקס יש לה הכל, וזה גם הגיוני, נגיד, במשחקים תלת מימדים. זה הגיוני? לא. זה הגיוני שכשחזה מגיע לגודל כזה, הוא גם ינוע בצורה מסוימת. Um, לצורך העניין בסול קליבר, שאני משחק בה הרבה, גם שם יש גדלי חזה מוגזמים, וגם שם יש ג'יגל פיזיקס, שם הם פחות צורמים לי. ספציפית בדדורלייב, ששוב, הוא לא קורה באיזשהו עולם פנטזיה מוגזם, הוא לא קורה באיזושהי סביבה היפר-ריאליסטית, הוא, הוא, הוא ריאליסטי לחלוטין, ב, ב, הוא מתיימר להיות ריאליסטי לחלוטין. יש, אני... יש, אני... יש, אני... יש אני... תאגיד שנקרא The Dora Corporation, שכל מטרתו זה לשכפל את אחת מהבנות שם. יש אי, e, שאחת מהדמויות, שהוא אי e שחור שמתלבש כמו... אם אתם ראיתם תמונות של הבן של וויל סמית, ג'יידן סמית, כך הוא מתלבש. והוא קנה לעצמו אי, e, והוא מארגן באי איזה e טורנירים של כדור עף. ואתה יכול ליצור חברויות עם כל הנשים גדולות החזה שמגיעות לאותו... אל תספר לי שהוא מתיימר להיות ריאליסט, לא, בוריס. אבל, אבל במראה שלו, <אח> הוא... הוא מס... משחק שבאופן מובהק מוכר לי סקס. וזה צורם לי. דואה, דואה זה לי. הסופט קורפורט... דואה זה כשהיה סרטים בערוץ 4 אחרי אחת בלילה, וזה לא היה פורנוגרפיה 100%, זה היה סרט שניסה לספר לכם סיפור, אבל יחד עם זה, רצה להראות לכם ציצי, זה דואה. כן, ופה אני רואה בעצם את, ה, את ההפרדה הגדולה בין Dead or Alive למורטל קומבט, ושוב שהבאתי אותו כניגוד ואני אדבוק בניגוד ספציפית של מורטל קומבט, Dead or Alive מוכר לי קודם כל מין באמתלה של משחק מכות, ששוב, כאמור בעיניי הוא משחק מכות מאוד מוצלח, למרות לא מסכים אבל בסדר, אני חושב שמכנית הוא משחק מאוד מעניין. יש לו הרבה מכניקות שאין להרבה משחקים, אני באמת לא הייתי משחק בו אחרת, אונס לי, יש פורנו נגיש הרבה יותר. But does it jiggle, Boris? does it jiggle like this? The real one jiggles. Not like this. That's a fake jiggle. כן, כן, אגב, אגב, אחד מהדברים הכי מצחיקים בדודור הלייב, בדודור הלייב, אני לפעמים חוטא בדודור הלייב 5, מה שממש מצחיק שם זה כשהקרב נגמר, והגיבורה שלי מנצחת, אז היא, היא, עומדת בתנוח, היא, פשוט, היא עומדת בתנוחת ניצחון, היא עומדת, בלי לזוז, פשוט עומדת. ואז אתה יכול פשוט לשבת ולהסתכל ולראות איך הציצים שלה מתחילים לשחות שמאלה וימינה, סתם. אז הם מפסיקים. אז פתאום הם קופצים מעצמם. אז הם מפסיקים שוב. ו... כי הם השקיעו כל כך הרבה בפיזיקה של החג זה. ואם החזה, זאת זה כל כך שבור. בדיוק, הם השקיעו כל כך הרבה, שזה כבר מגיב לדברים שהם לא כאילו, אולי יש איזשהו משב רוח, והמשחק איכשהו מפרשן את זה, או, oh, עכשיו אני קופץ. <עכשיו פרפר אני... בטייפי, נפ... נפנף בכנפיו, and the boot moved. <laughs> הציצים של אלנה ברחו מהחזייה. <חזייה> לא, האמת הם לא ברחים אף פעם, זה בסדר. They should, פיזיקלית, בסדר. <חזיק> <חזיק> <חזיק> ומנגד אני מביא את מורטל קומבט. למה? מורטל קומבט לא מוכר לי סקס, אבל כל הדמויות בו היפרוסקסואליות. כולן, וכולן רדיקלס, וכולן מוגזמות. לכן, כשבדד אור אלייב, הגיבורה היפנית הקטנה, הנינג'ה הקטנה, אומרת, אני מתנצלת שאני חייבת להרביץ לך, תוך כדי שהיא משתחווה, מראה לי את הציצים שקופצים תוך כדי, זה מרגיש לי מעליב. מנגד במורטל קומבט, כשמלינה, שלבושה בלבוש ורוד צמוד, שהוא... זה סטרינג ורוד, שמסתיר כמעט כלום, מסיימת לכרות לי את הראש, ואז היא מכוסה בדם ומלטפת את הקרבס של עצמה, ואומר, אוקיי, okay, this is funny, הם מבינים מה הם עושים פה, הם לא משקרים לי, אומרים, זה משחק מכות, הוא ברוטלי, הוא עקוב מדם, and it's also sexy because it's fun, וחוץ מזה, שקס, מה sexy? ראיתם את מלינה, חצי מהפרצוף שלה זה שיניים, ובסוף קרב חסר לה... חסר לה אור על הגוף, ליטרלי, חסר לה בשר, עצמות בולטות החוצה, היא מכוסה בדם שלה ושל ה שלה, ואז היא מלטפת את עצמה בצורה אירוטית. זה משחק שממש לוקח את עצמו לא ברצינות מהבחינה הזאת, ואני נהנה מזה, כי I need the camp. אני צריך את, את הגיחוך הזה, אני צריך את ה... אני, אני אוהב מיניות ככלי, ככלי באמת... אני אגיד עכשיו משהו שיישמע לא כמו שאני מתכוון, אני אוהב מיניות ככלי פורקן, אבל לא פורקן מיני. מיניות היא כלי שיכול להיות כלי הומוריסטי וכלי ל... ל... כלי פשוט של, הנה דמות שהיא פשוט דמות לא אמיתית, לא מציאותית. אתה לא מצפה לראות נשים כאלה ברחוב, שהוא בניגוד ל-deador שמנסה להראות לי ש... לא, זה נשים רגילות, זה נשים רגילות, לא, מוטר קומבטס זה לא, זאת, זאת דמות פנטזיה ואנחנו ציירנו אותה ככה כי בא לנו ו-why ויש סיבות שהוא כן? זה שיח נפרד. אבל את זה מחזיר לנקודה שהתחלתי ממנה, ש-all in all, אני מאוד אוהב מיניות במשחקים. ואני רוצה שהמשחק לא יתבייש בזה. שהוא לא יתבייש בזה, מוטר קומט לא מתבייש בזה שהוא משחק מיני. דאדור אלייב גורם לי להתבייש בזה שהוא משחק מיני. הוא מאוד מסתכל עליי במבט כזה של... יש, יש לך משהו לומר, משהו... אני לא רואה שום הבדל בין Dead or a Live למורטל קומבט. שום הבדל, מהבחינה הזאתי. חוץ מזה שמורטל קומבט זה משחק טוב שמספר סיפור יותר טוב. הסיפור? כאילו שהסיפור סבבה. אך כן. אני גם לא מסכים עם ההנחה שלך שהדמויות במורטל קומבט הן היפרסקסיות. הייפרסקשואל, מה שנקרא. הן פשוט סקשואל. כמו הדמויות ב- Dead or a Live. אבל הן כולם סקשואל דרך המייל גייז. ואני עוד שנייה, אני אסביר מה זה אומר. העניין בדדור הלייב זה שאני כן מסכים עם ההנחה שלך שדדור הלייב זה קודם כל משחק שמוכר את עצמו ככלי פורקן מיני לחלוטין ועל הדרך יש גם משחק מכות שאני אומר שהשקיעו בו, אני לא אומר שהוא טוב, אבל כן אני רואה שהייתה מחשבה מאחורי המשחק הזה אני לא אומר שהמחשבה הזאת תוביל על משהו איכותי מורטל קומט הוא כן משחק מכות קודם כל ועם זאת אני חושב ששניהם חוטאים באותו חטא שזה ההחפצה של המיניות הנשית, וזה דרך המבט הגברי, ומה זה בתכלס אומר? זה מונח מהאקדמיה, אני מנוח שתכניסו את זה לגוגל, תקבלו הגדרה שהיא הרבה יותר טובה מההגדרה שאני אתן כרגע, אבל זה הגדרה שאומרת שזה לא מיניות נשית של וואלה, האישה הזאת מרגישה סקסית. זה מיניות גברית שאומרת, האישה הזאת היא, היא סקסית בעיני גבר. שזה אומר, הגבר, חשיבות הגבר למיניות קודמת על חשיבות האישה. זה איך שהגבר קולט את המיניות, זה היה, זה היה לשים, נתן לזה דוגמה מאוד מאוד טובה, שיש עכשיו את הסנדוויצ'ים האלה שאפשר לקנות בתחנות דלק, ומאיזושהי סיבה על כל סנדוויץ', יש איזה מין אישה שלוקחת את הסנדוויץ' ורואים אותה, אוכלת אותו באיזה מין... זה כמו הדבר הכמעט, הכמעט קומי של להכניס את הבננה כולה לפה, כאילו אתה מוצא את זין, זה, זה כאילו... וואט דה פאק, מי צריך את זה? אבל זה, זה לקחת את זה ולעשות איזו מיניות מגוחכת ודרך המבט של הגבר. יש, גם הראו לנו באיזה שיעור. פרסומת לבוסם, שבו ראו כמה גברים מאוד שרירים, או עוטים כולם עם חולצות כאלה מאוד מאוד הדוקות ומשקפי שמש, ואחד מהם גוהר מעל אישה עירומה לחלוטין, שהגהירה של הגבר מסתירה אותה, והיא ככה מסתכלת למצלימה ומבט כנוע לחלוטין. וזה פרסומת לבקינג גברי, גברי. אבל, אבל זה פשוט, זה אובג'קטיפיקציה, זה, אובג זה לקראת האישה והמיניות שלה, והמיניות כבכלל, ו, ופשוט ל, ל, ל, לשים, ל, ל, ל, ל, לסליל את כולו דרך איך שגבר מסתכל על זה, בלי לקחת שום, שום משהו מהמבנה החברתי של הדבר הזה, בלי לקחת נקודת הראות של האישה לגבי זה. מוטר גומברד ודדור ובליזרד, כולם מגיעים לאותו מקום. כמו כל משחק של דרגון אייג' שבו השריון של האישה הוא מאיזשהו... דרגון ה'2 אין בובה הומור. אין בובה, דרגון ה', אבל יש הרבה משחקים אחרים, שבו השריון של האישה הוא לא רק, יש לו כאילו עיקורים איכו, באזור החזה, שנגיד, בטח לשריונות של נשים לא היו צריכים את זה ולא היו מעוצבים ככה, אבל לא נגיד, בוא נזיז שנייה הדיוק ההיסטורי. שבו יש את הבוב סוק, שזה משהו מאוד מאוד ידוע, שזה נראה כאילו פשוט הכניסו את הציצי לגרב, ואז תפרו את זה מסביב לחזה שלה, שזה <שירי> מגוחך לחלוטין. שאם אתם, לדוגמה, עכשיו יצא בדיוק חלק מהפרומואים לסטאר וואז החדש, שוב, עזרה לספוילרים, אתם לא רוצים לדעת, אני רק אדבר על דברים שהם פרסמו בפייסבוק שלהם, לא על משהו uh, שדלף. זה היה ביוטיפול. שהיה ביוטיפול, שבו הראו אחת מהדמויות הנשיות uh, בסרט החדש, לבושה בשריון של סטונטרופר, שנראה פשוט שריון... רגיל לחלוטין. שחור מוזהב כזה, כן. כאילו ואחד מהאנשים אמר, חבר'ה, איך אני אמור לדעת שזו אישה שלו ויש את השריון הזה? אין אנציצים. It doesn't look feminine at all. ואז הש... החשבון הראשון של סלמה, סטאר וורס, לאחד שקוצר זה אמר, זה שריון, זה אמור להגן עליך בקרב, זה לא אמור להיות מיני. כן. התשובה הייתה, it's an armor, she's a woman, she's, a mer, she's wearing it, so it's female armor. כן, שזה באמת הגישה הנכונה. וכל משהו שהוא לא, פשוט, שהוא לא פשוט מתייחס לנשים בתור... וואלה, זה מה שאישה הייתה עושה במצב הזה, הוא פשוט, זה סקסואליזציה. מה שכן, זה משהו שאני רציתי להעלות ממילא ואני רוצה לתת את זה כדוגמה, בין מה שאישה הייתה עושה במצב הזה, ואיך המיניות של נשים דרך נשים נתפסת, לבין כל המיליארדי משחקים אחרים שמציגים גרסה שהיא, שהיא מינית ניצולית של זה, יש גם משהו שהוא תכל'ס היפרסקסואלי. והדבר הזה הוא ייחודי, והוא נקרא ביונטה. ביונטה זה משחק שנעשה... אני לא מסכים שביונטה זה ייחודי. שנייה, אנחנו נגיע לזה, אבל okay. אני רוצה רק להסביר למה. ביונטה זה משחק, קודם כל, שה ה, ה שלו הוא גבר. ה-character היא אישה. השיתוף פעולה מלא בכל השלבים של המשחק, באיך שהם יראו, באיך שהם זזו. וביונטה, אני, אני, אם שיחקנו דבל מייקרי, אתם יודעים איך המשחק נראה. אבל כל מה שהדמות הראשית שהיא אישה, עושה... הוא היפרסקסואלי, ברמה מסוימת שזה כבר, זה לחלוטין לא מיני. כי כשהייצור הזה, היצור אני אומר, האישה הזאת, כשהיא לחלוטין לא פרופורציונלית, כאילו יש לה רגליים שהן חצי מהגוף שלה, היא לא נראית מפלצתית, אבל זה פשוט לא פרופורציונלי. והיא בגובה שניים וחצי מטר, ואחד מהמהלכים הבסיסיים שלו במשחק, זה לעלות על האויב ולכרוך את הרגליים שלה סביבה, ולהפריח לו נשיקה, ואז לירות לו בראש. הם, הם, כאילו, זה, זה, אם היית כזה פאקינג או-הוט ואוסם, you do the same. אם אתה היית במצב שבו היית יכול כגבר לפשוט את החולצה, ואז לכרוך את החזה שלך השרירי והמפודד סביב האויב, ואז כאילו לומר לז'תן, ואז לראות לו בראש, you would do it too. Because, לא בגלל שהגבר שמסתכל על זה אומר, או, oh, זה חם, אלא בגלל שזה פאקינג מגניב, והטס שאתה עושה זה מרגיש סקסי. ויש שם דרך אגב חלק מהאנשים שמאשימים את זה, ואני חושב שזה נכון, אבל זה, זה כל כך פלייד פור לאפס. יש שם פימל גייז, הסיידקיק של המשחק הזה הוא גבר, בשם לוקה. והוא כזה ממתק, והוא, והוא לא מוצג בצורה מינית, הוא פשוט מוצג בתור החבר המושלם, שהוא תמיד שם כשאתה צריך אותו, והוא תמיד... הוא, הוא מקסים, והוא צ'ארמינג, והוא... והוא <אב> <אב> <אב> ביונטה משחק כמשחק מכנית טוב, אבל תעזבו אתכם, הם מכני. ההייפרסקסואליה שם... הוא לא פרודיה, הוא משוחק לחלוטין נורמלי, אבל מכיוון שזה משוחק לחלוטין נורמלי, ומכיוון שזה מקום שמגיע, לא מ-female כי אתה לא צריך להעצים את האישה הזאת, האישה הזאת עצומה, היא יודעת שהיא עצומה, לכן היא עושה את מה שהיא עושה. זה היפרסקסואליות. כשאחד מהמהלכים המיוחדים שלה להביס בוסים זה לפשוט את... החליפה שלה עשויה מהשיער שלה, שבואו לא ניכנס אפילו לטמטון של זה. אבל כשאחד מהמהלכים המיוחדים שלה זה להעשיר את כל השיער שלה, בלי עירום פרונטלי דרך אגב, שזה נורא מוזר במשחק שהוא כל כך... וואטאבר, אבל נזיז את זה הצידה. וכל השיער שלה הופך לשד, והשד הזה אוכל את הדבר ש... זה משחק נהדר. וזה היפרסקסואליות. זה, זה שני הקצוות סטארו וורס מצד אחד, והביונטה מצד שני, וכל מה שבאמצע is gross as shit. אני... ר... רגע, אני... אני רק אחתום את זה בככה, okay. אני רק אחתום את זה בככה. I... I... מה שאני אומר תקף לגבי רוב המשחקים, אין מה לעשות לגבי זה. אני לא הולך להפסיק לשחק עם משחקים שיש בהם את זה, כי אז אני... כל מה שאני אעשה זה... זה... אם אני אפסיק לצרוך מדיה שהיא סקסיסטית, כל מה שאני אעשה זה אשב במרתף בחדר חשוך ויחבק לעצמי את הברכיים וירעד קדימה ואחורה. אתה, אתה לא יכול להימנע בזה. אתה יכול לאהוב דברים שהם... ואני הולך להשתמש באיזה מין, מין שורת טמבלר, תסלחו לי על זה רבותיי, אבל אתה יכול לאהוב דברים שהם פרובלמטיים. כן. דברים שהם פרובלמטיים, שזה מילת מפתח. כל עוד שאתה מכיר בבעיות שלהם, ואתה לא מפחד להודות בהם. אז אני הולך להמשיך מבחינת מיניות. אני חושב ש... I think you can do better. אני חושב שיש דוגמאות שמראות לנו how you can do better. אבל אני חושב שרוב המשחקים, בין אם הם משתמשים במיניות שלהם כגורם המפתח, או בין אם הם לא משתמשים בזה כגורם המפתח, אלא פשוט משתמשים בזה כמשהו שנמצא במשחק, הם עדיין חוטאים באותו חטא. בוריס. Okay. אוקיי. אני חייב... להתייחס להרבה מהדברים שאמרת. קודם כל אני אגיד שאני מסכים עם שני הקצוות שהצגת. אני אסכים איתן ש... בואו, יש פה יותר מידי הסכמה, אני צריך שלא תסכים איתן. לא, לא איי, חכה, שם. חכה, אנחנו בדבר הזה. אוקיי, אוקיי. מצד אחד, כן, יש שתי... שני הקצוות שתיארת, של סטורם טרופר ארמור שהוא לא נשי ומצד שני של ביונטה שהיא היפרסקסואלית, היא לא לא, זה לא ש... בסדר נימי, דיברת. לא, חשוב, חסור, סור, אני מצטער, חשוב לחדד, זה לא שאני אוהב את זה כי זה לא נשי, זה לא שאני... לא, אנשים צריכים להיות בדיוק כמו גברים. זה פשוט... אם אישה הייתה במצב הזה, זה השנייה שהייתה רוצה, הייתה רוצה שנייה ביונטה שמדהים זה ריאליזם, ריאליזם, בסדר. נגיד, נגיד. ריאליזם מאוד לא מסכים עם זה. אה, לא רק זה, אני לא מסכים עם הפסילה המוחלטת, לצורך העניין, נגיד, של העיצובים של בליזארד, שכן הם עיצובים שברובם מעוצבים על ידי גברים, וכן עם מנטליות של כיתת העת, כמו שאמרת, אבל יש, יש, אה, יש הבחנה מאוד מאוד קריטית שח... שאני חייב לעשות בין הפרסומת לבושם שתיארת לבין הדמויות האלה. הדמויות המוחפצות מהפרסומות, ה... קפצה שנעשית במדיה בעיקר בתחום הפרסום, שוואו זה תחום שלא מפסיק, למעשה בכוונה, באופן נודע לא מפסיק להיות מזעזע, כי זה מרוויח להם הרבה מאוד פובליסטי. בניגוד לתחום הפרסום, בגיימינג לנשים האלה יש אייג'נסי, יש להם סוכנות, שזה משהו שהם, זאת אומרת, אייג'נסי אני מתכוון במונח, אייג'נסי כלומר הן פועלות ויש משמעות לפעולות שלהן, זה א', ובית, יש להן בדרך כלל קול. כל. במשחקי מכות יש להן אייג'נסי, ובמשחקי תפקידים, משחקים נרטיביים, משחקים של בליזארד בעיקר, יש להן גם קול. הן מספרות את הסיפור של עצמן, לא גבר שמספר את הסיפור שלהן. עזוב רגע מי כתב את הסיפור, כשאתה כבר משחק במשחק, בתוכו, הדמויות האלה הן דמויות בפני עצמן. ככה שלומר שהן מוחפצות, זה לא מדויק. הן לא... אפשר... הן, כן, העיצוב שלהן הוא... עיצוב מיני ומעיצוב במבע גברי, זה גם נכון. אבל הדמויות של בליזארד, לצורך העניין, שוב, עם הדוגמה, או הדמויות של מורטל קומבט, שאני משייך לאותה קטגוריה, הן דמויות, אה, הן דמויות טרשיות. דמויות טרשיות הן דמויות שמודעות, שהעיצוב שלהן מודע לאיך שהוא נראה. דוגמה מאוד חדה לזה, לצורך העניין, זה סארה קריגן מסטארקראפט. שמי שלא מכיר, סארה קריגן היא דמות נשית שעברה תהליך מפלצתי שבו היא הפכה לחצי חייזר, היא מלכת הזרג, שזה גזר חייזרים. שיש קריפי הוט. שיש קריפי הוט. יש לה, היא, היא, היא, היא, היא, היא, היא, היא, היא, היא, היא, עם כנפיים מפחידות, העור שלה מלא בקשקשים, ואחד מהמאפיינים הבולטים של סרה קריגן, זה ש... הרגליים שלה, ושוב, She's not wearing anything, היא פשוט מכוסה בקשקשים, אבל המבנה של הרגל שלה מכיל בתוכו עקבים. It is ridiculous. נכון, זה מיני, נכון, זה גבר שרואה אישה מינית, אחד מהסממנים לזה זה עקבים גבוהים. אבל זה סממן שהוא במהותו סממן טרשי. זאת אומרת, אם אתה... אם, אם שוב נחזור לדדור אלייב, שם הם כולם... נוהלות עקבים, וזה מזעזע, הן לח... אמניות לחימה. למה הן עושות קראטה או קונפו בעקבים? כשקריגן, שהיא פאקינג חייזר, יש לה פשוט עצם יוצאת מתוך העקב, שגורמת ל... לרגל שלה להיות בצורה של נעל עקב, בדומה אגב ל... לאימא של גרנדל מהסרט באי אולפה מזעזע, <laughs> או... גם שהיה לה פשוט עקב טבעי. <laughs> והתגובה, אני זוכר שהסרט הזה... היו בו הרבה בעיות, אני לא חושב זאת התחת מהן, וזאת, נגיד, כשזה קרה, כשהתחילה להופיע, כשיצאה מתוך המים, ואז אמרו שיש לה עקבים, כל האולם צחק, ובצדק, זה מצחיק. אף אחד לא חושב שזה הגיוני, שיש שם עקבים. סרה קריגן, למעשה בבנטרים שלה, במשחקים של ביזארד, יש בנטרים, שאם לוחצים על דמות הרבה, אז היא מתחילה לומר דברים שהם שוברים את הקיר הרביעי, ובדיחות וזה, אז באחד מהבנטרים שלה, ב-Heroes of the Storm, זה משחק אחר שהיא מופיעה בו, Do they really want to make me believe I developed high heels naturally? כאילו הדמות עצמה כבר מתייחסת לזה. וזה, שוב, זאת ההיפרסקסואליות הטרשית. זה עיצוב שנובע מהמקום שבו יש ניסיון לא מושכל של המפתחים לעשות את הדמות חזקה. ואני אסביר. ניסיון לא מושכל. כי אין פה חשיבה פמיניסטית מאחורי המעשה הזה, אבל כן יש חשיבה שמכבדת את הדמות. העניין הוא שהיסטורית מוצר מצב שבו ערך של גבר נמדד על ידי המעשים שלו, על ידי ההישגים שלו, ואנחנו רואים את זה במדיה, הגיבורים הם לא יהיו צעירים ולא יהיו יפים, הם לפעמים חתיכים, אבל הם בדרך כלל לא הנסם. הם בדרך כלל יהיו גברים קשוחים ומסוכסים שעברו הרבה בחיים שלהם וההישגים האלה זה מה שהופך אותם לאטרקטיביים, הם סקסים. הם סקסים. זה מה שנותן להם סקסאפיל, זה בתרבות המודרנית. ברוס וויליס ב-Dy הוא סקסי. הוא מושך הרבה נשים והרבה גברים מוצאים אותו. מושך, למרות שלא הייתי אומר שהוא יפה. לא הייתי אומר שהוא לא נעים, הוא לא טיפוס שהיית מדבר איתו, הוא דמות די מגעילה. אבל הוא סקסי, יש לו הישגים. נשים נמדדות, בין אם מבחינת סקס אפיל לבין מבחינת הערך שלהן, נמדדות ביופי שלהן ולפעמים בקיינטנס, תכונות אימהיות. וזהו, ושם זה נעצר. עכשיו, מפתח משחקים, או כל בן אדם בעצם שמעצב דמות, שיוצר עכשיו עושה טרוורקרפט. אוקיי? Okay? והוא אומר, אני רוצה ללכת all the way, אני, רוצה, אני לא רוצה ריאליזם, אני רוצה שכל הדמויות שלי, כולן, ללא יוצא מן הכלל, יהיו הכי מגניבות שהן יכולות להיות. הכי אוסום. Awesome. והוא בא מהתרבות הזאת, הוא יוצא מעולם הערכים הזה. אז הוא בא ומפתח את אילידן, שהוא צייד שדים עיוור עם שתי חרבות. הוא מגניב! הוא הדריזט דה אורדן של World of Warcraft, כן, הוא דמות שאנו מסתכלים עליו, הוא סקסי, הוא מגניב, הוא עושה כאן אילידן, כן. ואז הוא פותח את סילבנס, שהיא בחורה, שזה ריגרדלס, לפני שהיא מתה, אחרי שהיא מתה, ספוילרינג ל-Walk of 3, תחיו עם זה, לפני שהיא מתה, אחרי שהיא מתה, דזן מטר, כן, יש לה סיצים גדולים, ומחשוף שמראה אותם. היא הולכת על עקבים, זה משחק פנטזיה, אין שום סיבה תרבותית שעקבים גבוהים יתפתחו בעולם הזה, אבל יש לה מן הסתם מגפי פלדה עם עקבים גבוהים, והיא דמות נורא מרשימה. היא נורא מרשימה. סילבנס היא דמות שאתה לא יכול להגיד שהיא לא מרשימה. שרה קריגן היא דמות שאתה לא יכול להגיד שהיא לא מרשימה. היא נכתבה על ידי גבר והיא נעשתה מתוך הפילוסופיה של בשביל שאישה תהיה מגניבה היא צריכה להיות מינית. כל הדמות, אני טוען שגם הגברים במשחקים האלה מושכים מינית, אבל מעולם ערכים שבו בשביל להיות מושכים מינית הם צריכים להיות קשוחים. נשים צריכות להיות, לעמוד באיזשהו סטנדרט יופי מומצא. אבל הדמויות של בליזארד הן בשום פנים ואופן לא דמויות מוחפצות. אוקיי? סרה קריגן היא מלכת הזרג. You don't mess with her. אתה לא, לצורך העניין, שם אותה בפרסומת של בוסם. היא, אתה לא תרוסס על עצמך בושם, והיא תיפול שדודה על רגליך, לא, זאת שערה פאקינג קריגן, אוקיי? אתה תיפול שדוד לרגליה בגלל שהיא מינית. שזה בדיוק, בדיוק הדוגמה של ביונטה. ואני לחלוטין לא מסכים שביונטה זה דבר אחד, וקריגן זה דבר אחר. קריגן היא בדיוק אותה דוגמה כמו ביונטה. She's so awesome, she's so great, she's so sexy. כן, לביונטה יש עקבים גבוהים, ולקריגן יש עקבים גבוהים, מתשרצים לה מתוך העצמות. כי ככה. כי היא כזאת. ואתה מקבל את זה. אתה מקבל את זה, אתה מסתכל על העיצוב, תגובה ראשונה זה, למה יש לה עקבים? תגובה שנייה זה, Oh my fucking god, this woman, Oh my god, לרגע אני לא אעז להחפיץ את שער הקריגן. המיניות שלה היא שלה. היא ניתנה לה על ידי מפתח גבר, אבל היא שלה. ברגע שהדמות הזאת קיימת, אני מנתק אותה ממי שיצר אותה, וזה חשוב לדעת מי יצר את הדמות. זו שאלה חשובה, שאלה חשובה גם לעתיד. כי לצורך העניין, כן, אני רוצה יותר מפתחות נשים. אני רוצה יותר כותבות נשים, אני רוצה נשים שייצבו לי דמויות. אני רוצה שאלי, מ-The Last of Us, שתיארתי קודם, שהיא ילדה בת 14, תהיה ילדה בת 14, כמו שאני מדמיין, ילדה בת 14 בעולם פוסט-אפוקליפטי. And she is, וזה לא מפתיע, כי נוטי דוג מורכב, יש הרבה נשים בצד. אייני הנינג היא אחת מהכותבות שם. אני, של... אני היא... לא יודע אם היא הכותבת של The Last of Us, אבל היא הכותבת של אנצ'ארטד. היא, היא הכותבת של The Last of Us עוד כמה שניות. ושל כל משחקי אנצ'ארטד. כן. ו... ואם אתם מכירים את Legacy of Cain, של סדרת משחקים משנה יותר, היא גם הייתה הכותבת שלהם, כן. ולכן יש לה את ארבתי לנצח. ואם וגר... <laughs> ו... תסתכל על סדרת Legacy of Cain, היפרסקסואליות באותו מקום. באותו מקום בדיוק, זה משחק בעולם פנטזיה, פנטזיה אפלה, ערפדים, אנשית, אוף קורס זה לבי סקסי. ברור שיהיו להם מחשופים, ברור שהגברים והנשים יהיו מעוצבים בצורה לא ריאליסטית. הבעיה רק, כמובן, זה חוזר אחורה עם זה, שהעיצוב הלא ריאליסטי של הגברים, הוא, הוא לא נתפס בעינינו כמשפיל. ואני לא חושב שמחשוף זה דבר משפיל, אבל... זה כן יכול להיות כלי להשפלה, ולכן זה מה שצריך להיות זהירים איתו, התעשייה לא זהירה איתו. לכן אני רואה בדמויות ב The The The דמויות שפותחו לעונג המיני שלי בלבד, ואני רואה בזה משהו פסול, אבל לא במורטל קומבט, ממש לא אצל בליזארד, וכן גם לא בביונטה, הדמויות הנורא מיניות האלה, שאני, שאני אישית מוצא מאוד מושכות מינית, אני לא רואה אותן כדמויות מושפלות או מוחפצות בגלל שעיצבו אותן בצורה הזאת. אפילו במורטל קומבט, שהעיצובים שם כן כאילו מגוחכים ממש, בגדים לא ריאליים, אני מסתכל על הנשים האלה, על הגברים שעומדים מולן שגם מעוצבים בצורה שהגוף שלהם לא ריאליסטי לחלוטין מבחינת עיצוב הגוף והשורים והכל. They beat each other into a pulp, וזה מצחיק, כל הסיטואציה הזאת מצחיקה. ואם מותר לי לצחוק על איך שהם עופפים אחד לשני ראשים, ואם מותר לי לצחוק על, על, על איך שהם מתבוססים אחד בדם של השנייה, אז אני ממש סבבה עם מחשוף ענק מחוסה בדם, ועקבים לא ריאליסטיים עם להבים בקצה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה קמפי, זה טרשי, ואני עדיין, אני מוכן, ואני אפילו בעד... עולם שבו מיניות כזאת אה, קיימת פחות או אפילו לא קיימת, אבל כרגע אני תוצר של התרבות הזאת, אני נהנה מצריכת התרבות הזאת, נשים גם חלק מהתרבות הזאת, נשים רבות גם נהנות מצריכת התרבות הזאת, ואני לא יכול פשוט בלב שלהם לבוא ולומר, this is wrong. האם כל קוספליירית של מורטל קומבאט מחפיצה את עצמה? לא. עזוב, כל העניין של החפצה עצמית זה בכלל שיח מאוד אפל שאני לא הולך להיכנס אליו mm -hmm. כי זה... זה ראוי לתשומת לב לאנשים יותר חכמים מאיתנו. אה, <laughs> לא, לא, לא לאנשים <laughs> יותר חכמים, <laughs> אנחנו בהחלט <laughs> חכמים מספיק לדבר על זה, <laughs> אני פשוט אומר שזה נושא נפיץ ובצדק. אנחנו בטוח לא אנשים לקבוע מי מחפיצה את עצמה ומי לא, כן? <laughs> אבל רגל, אני, רגל. אני, אני מבטיח לך, mm -hmm. אני מבטיח לך. Mm -hmm. ואני לא בדקתי אחת אחת, okay. אז אני לא אגיד על כולן ואני אפילו לא אגיד על רובן, אבל אני אבטיח לך שחלק גדול מהקוספלייריות שהולכות ומשחקות את הדמויות ההיפר-ריאליסטיות, ההיפר-סקסואליות האלה, מרגישות מאוד טוב עם עצמן כשהן נרושות כמו <אד> הדמויות האלה, הן לא מרגישות מושפלות, הן לא מרגישות שהן דמויות, אה, הן לא מרגישות שהן עושות טובה לאנשים אחרים בשביל תשומת לב, לא, הן ג'נואנלי נהנות להתלבש ולהיראות ככה. בפומבי, עד שהן מוטרדות מינית בכנסים, שזה חמור מאוד. כן. עכשיו... זו תופעה נפרדת. אבל okay. זה שאני הולך עם מחשוף, ויש לך... לא... לא... ויש לך... ויש לך... מאוד נאה כרגע. זה... זה שאני הולך או הולכת עם מחשוף, אז כן, אסור בשום פנים ואופן לעשות עם זה שום דבר בלי הסכמתי, אבל פאק יו... אני לא מוכן שמישהו יצטרך להרגיש רע עם המחשוף של עצמו עצמה, רק בגלל שמורטל קומבט עשה עיצוב דמות שהוא כביכול מחפיץ. ואני מסכים איתך לגבי זה. בחיים האמיתיים אין שום סיבה שמישהי תרגיש לא טוב עם איך שהיא לובשת לגבי מה שהיא לובשת. זה לא... זה מה שהיא לובשת. זה מגיע מה... שאתה דיברת, עכשיו אני. אוקיי, שנייה. סורי, לא יכול לעשות את ולשמור סטרייט פייס. אז זה לא, אין שום תירוץ של לבוש אגון, כלום. את, כל אחד יש זכות להתלבש איך שהיא רוצה ולא לקבל על זה שום דבר, ברור. אבל בואו נצטרך להיות שוב הסאחי לה, להיפסטר שלך, <laughs> אין, אין מה לעשות, ו, ולומר לך שבואויס אתה לא יכול, ו, ואתה טועה בזה שאתה מפריד את הדמות מהיוצר. הדמות היא היוצר, הדמות לא מנותקת מהיוצר, כשהיוצר היא יוצר... בסדר, טוב. עזוב את זה רגע, אבל לא, זה, משנה, לא, זה לא משנה. לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על מות המחבר עכשיו. גבירותיי ורבותיי, אנחנו לא מדברים על מות המחבר. <laughs> כן, אנחנו כן. לא, כי, 아, כי למה? אני אסביר לך למה, אם תיתן לי לדבר, אני אסביר לך למה. כי את, זה שה, שהסקסיזם שלך מודע לעצמו, לא פוטר אותו מהעובדה שהוא עדיין עם סקסיזם, זה שהוא אומר, כן, אני יודע שזה סקסיזם. לא, אבל רגע, אבל הסקסיזם של ביונטו הוא כן בסדר רק היא אישה? לא, כי יש לה אייג'נסי. לדמויות האלה אין אייג'נסי. לסלאכר גם אין אייג'נסי? שום אייג'נסי. למה אין לה אייג'נסי ולביונטו יש? כי היא תוצרת כפיו של האופר שלה. היא לא דמות בפני עצמה! אז גם לביונטה היא לא נכון, דמות בפני עצמה. נכון, אבל היא באה לזה עם מקום אחר. הסקסיזם שלה מיועד כי יש לה פאקינג אייג'נסי. הדמות הזאת יכולה להחליט על מה היא עושה בכל רגע נתון. סרקריה לא מחליטה אישית! סרקריה... אם, אם שיחקתם דרך אגב הרד אוף דה סוורם, זה המשחק השני בסטארקרפט. יש קטע שלם שבו היא כלואה באיזשהו מין פאקינג אתר ו... ו... ו במשחק שהיא אמורה להיות הגיבורה שלו! יש לך את ג'יימס... רגע, רגע, רגע. יש לך את ג'יימס ריינר, שהוא הגיבור במשחק הקודם, שבו הוא אני אציל אותך, הם עושים לה דמזלינג, הם הופכים אותה לנערה במגדר. אתה שיחקת בהארט אוף דספורום? מעולם לא עניין אותי. נו, אז איך הוא יעזזל את זה? אז שיחקתי בו פעמיים. אז בואו ניקח את זה הצידה. כי הם עושים לו אנטי דנזל. שנייה, שנייה, שנייה. אז בואו ניקח את זה ככה. הם עושים סבוורזיה מוחלטת לטורף של הדנזל. אייג'נסי שיש לסרט. היא מצילה את ג'ים ריינור פעמיים. אייג'נסי שיש לדמויות במורטל קומבט, בדאדור הלייב, או בסטארקרפט. זה אייג'נסי שהוא לא באמת אייג'נסי, כי הן לא מחליטות על שום דבר. כאילו לא זה דמויות, הן כלי משחק של בוא נלך מכות. נכון, משחק עם מכות. נכון, או הן הם... כלי משחק של להציג קליק על דיס, הן קליק על דת, ובוא נבנה בניין. ביונטה יותר דמות מהן, וכי מגיע, בבחינה של האייג'נסי, שוב, מהבחינה של, של הקונספט של דמות שמחליטה על עצמה. לא רק בגלל שאתה גם אומר לה, לא, איך להרביץ, ואתה לוחץ על הריבוע ועל המשולש כדי לגרום לה להרביץ. אלא בג היא לא תלויה באף אחד אחר, כשהיא בוחרת לעשות משהו, זה מבוסס בסיבות בסיפור שהוא סיפור מטומטם, זה נכתב על ידי בחור יפני ויש מלאכים ושנים, ויש סיבות מאוד מאוד לגיטימיות בסיפור שלה, על למה היא עושה את מה שהיא עושה, ולמה היא נראית כמו שהיא נראית. אין שום סיבה לגיטימית בסיפור של קריגן, למה יש לה פאקינג עקבים, נכון? בדיוק. לא, רגע, אה, ואצל באנטה זה קריגן? כן, בגלל זה זה יפה לגיטימית. אין שום סיבה לגיטימית בסיפור. בסיפור, בעולם, they do not address this. בעולם של ביונטה, היא נראית כמו שהיא נראית, היא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת, היא עושה את מה שהיא עושה, כי היא רוצה לעשות בעולם. זאת. ורגע, רגע, okay. רגע, רגע, רגע. וזה מועבר בכל קאצין, בכל סצנה, זה מועבר בעובדה שהיא עושה את מה שהיא עושה, אך ורק כי היא חושבת שזה מגניב. אין שום סיבה שהדמויות במורטל קומבט... אין שום, אין שום סיבה שהם יתלבשו ככה חוץ מהטיטליישן, חוץ מהפורקן מה של, המ של, של, של, של המסתכלים שלהם, של השחקנים. כנ"ל לגבי קרגן והעקבים שלה, כנ"ל לגבי דוטה ו... דוטה אני אומר, סליחה, שחקני דוטה בניהם, אבל... דדור הלייב. דדור הלייב. שהן נראות כמו שהן נראות. הסיבה היחידה, גם אם הם גאים פחות בזה או יותר בזה, זה בשביל המבט של השחקנים שלהם, ואין שום סיבה לגיטימית חוץ מהמבט של השחקנים שלהם שהן נראות כמו שהן נראות. זה שהכותב מודע לעצמו כשהוא אומר את זה, כן, אני עושה את זה כדי שתהיה סקסי, למרות שיש ערכים שונים לסקסי נשי וסקסי גברי, לא ניתן אותך מהעובדה שלא היה את הנשים האלה. זה לא בסדר. לגבי קוספלייריות, להם יש agency. שוב, אם אתה אוהב משהו, כל עוד שאתה מכיר בעובדה שזה פרובלמטי, זה בסדר לאהוב משהו. וכשהן לוקחות על עצמן את הדמות שהיא נראית בצורה כלשהי, אבל הן לוקחות את זה, והן בן אדם אמיתי עם agency משל עצמו. יש לבחורה בחיים האמיתיים agency, שעל פיו היא מחליטה למה היא מתלבשת כמו שהיא מתלבשת ולמה היא נראית כמו שהיא נראית, it's totally fucking fine. וכמובן, כמו שבוריס אומר, אין שום, שום, שום תירוץ בכלל לעולם ever להטריד מינית אף אחת. גם קוספלריות שמתלבשות כמו דמויות מוחפצות מינית בכ... שום סיבה, שום סיבה, שום תירוץ, שום דבר. אבל להם יש את האג'נסי. לדמויות שמבוססות בסיפור בעולם שיש להם סיבה כמו שהיא להתלבש כמו שהיא בינית, יש את האג'נסי. לדמות ששמו לעקבים כי זה סקסי, זה לא, זה לא פותר הסקסיזם. לא, זה, זה לא פותר את הסקסיזם, אבל זה גם לא לוקח לדמות את האג'נטס. זה, לחלוט... זה לחלוטין לוקח לדמות את כי אין שום סיבה שהדמות הזאת נראית כמו שהיא נראית, זה... חוץ מזה שאת... שאתה יש... חושב שזה סקס. לא, סקסי. זה לא, אין שום סיבה. אין שום סיבה. יש... מה הסיבה שלקריגן יצאו עקבים מה... מה... מה... מה הסיבה? יש... מה הסיבה? למשחק. יש, למשחק. צביון אומנותי מסוים, שזה עומד בקנה אחד עם צביון אומנותי. שהוא צביון סקסיסטי. שהוא צביון נכון, נכון. אז אז אני לא מתווכח עם זה. אני כן מתווכח עם הדאבל סטנדרט שלך, שאתה טוען שביונטה היא משום מה כן. ביונטה, שזה משחק שכן באופן מודע עוצב להיות אפילינג לנשים. נכון. זה משחק בלגברים. שהתקבל בצורה מזעזעת בסבבים פמיניסטיים רבים. זה משחק ש... יש סבבים ש... פמיניסטיים רבים, ש... שאני רבים או... ש... כן. שאמרו שהמשחק הזה נהדר, אחלה, להסכים. כן, אבל נגיד המיינסטרים כגון אניטה סרקיזיאן ויש, אוקיי, אפשר להתווכח אם היא מיינסטרים או לא, uh -huh. אבל תפסו את המשחק כמחפיץ, כסקסיסטי ו... הידע שלך על זה שיש שם כותבת שעיצבה את הדמות לא כותבת, במחשבה לא כותבת, מעצבת, לא, לא משנה, סמנטיקה, נימי, לא משנה. אתה, זה שאתה יודע מה עומד מאחורי, זה לא, עבור, לא, עבור, לא עבור, אני עבור, אני עבור, משנה לזה... שהריספשן של הדמות הזאת הוא תלוי מאוד בנסיבות, ואני מקבל מה שאתה אומר על קריגן, שהיא דמות שעוצבה מתוך צביון. אומנותי שהוא סקסיסטי, אני לא מקבל את זה שאין לה סוכנות, במיוחד אם אתה אומר שלביונטה יש, אין שום הבדל בין הסוכנות של קרק, גם לסוכנות ס... של ביונטה, אלא שתי דמויות, שתיהן נשיות, שתיהן סופר מיניות בערכים שהם ערכים של male gaze. של מבט גברי, מייל גייז נשמע מצחיק, דווקא גייז פחות. זה גייז ג'י אה זי אי, אם כדי שאנחנו בשביל להבהיר איך אנחנו מדברים. אני רק אומר לך משהו אחד, אתה משווה בין אומנות לאמנות, אני יכלתי לחוות את ביונטה כדמות בלי שוב, אני ידעתי שעצברת אישה רק אחרי המשחק, אני לא ידעתי את זה לפני זה, אני הלכתי וחיפשתי זה, כי זה היה מדהים מבחינתי. אוקיי, אבל כשאני מסתכל על ביונטה וכשאני מסתכל על קריגן, אני רואה את קלפט, אז מה זה משנה? Okay, אני, אומר לך, אני אומר לך למה, כי את ביונטה אני חוויתי כדמות. ואת קריגן אני... אני חוויתי כדמות ר... בין ארבעה משחקים. רגע, אבל ביונטה כדמות יש סיבה לסקסיות שבה היא מסבירה. האם אתה אומר לי שלקריגן של... כדמות, יש... כד... כדמות, כדמות, מה הסיבה? אז, אז תן היא לי קדמות. כ... כ... היא, היא פיתחה אפנדג'ז. הפנדג'ס שלה לא מוסברים, באף שלב לא מוסבר מה, למה היא צריכה את הכנפיים האלה. היא זרג, אז עוברים מוטציות כל הזמן, פיתחה עצמות. יש פה, שוב, יש פה בעצם דיסוננס מסוים שקיים גם ביונטה, כי הם קודם מצוות הסקסית, ואז המציאו סיבה. סיפורית, שזה השיער שלה שיורד למהגוף. את זה האמת אני... בסדר, ש... אני, אוקיי, לא, לא. לא, אני לא, לא, השיער מופרד למהגוף. אני לא רוצה לומר... זה רק למה... סיבה סיפורית להסביר למה היא מתפשטת. אז קריגן הצטרג, אז צמחו לה אפנדג'ס, סיפה סיפורית להסביר למה יש לה עקבים. בשני לא... המקרים יש פה עיצוב שהוא מיני, שהוא כדבריך מחפיץ, שהמפתחים באו והמציאו סיבה, אני אפילו אעז להגיד תירוץ. השיער שלה הוא הנשק שלה, אז היא חייבת להתפשט, אין לה ברירה. זה תירוץ של ההפקה, שאין לו שום הבדל מאשר שקריגן היא מפלצת, לכן צמחו לה כנפיים ועקבים. גם אם הד... הדיזיין של... גם הכנפיים של המיותרות, וגם העקבים של המיותרים באותה מדינה. גם אם הדיזיין של ביונטה קדם לסיפור שלו, שאני לא בטוח שהוא קדם. יכול להיות, בהחלט יכול להיות, אני לא יודע איך זה מפותח, אבל אני חושב שיכול להיות שסתם היה לבחור איזה דמות בראש, ואז הוא הלך למישהי שעיצבה אותה. זה שאתה נותן איזה סיבה בתוך העולם שבו יצרתי את הדמות לזה שהיא נראית כמו שהיא נראית זה לא תירוץ, זה לגיטימי לחלוטין. לפי איזה לגיטימי? גם בספר פעם. לא, בגלל שאין שום סיבה שהדברים האלה ייראו כמו שהם נראים עליה. כנפיים, מסכים לחלוטין, לגיטימי וגם לא צריך להסביר את זה. גם כמו שלדעתי לא צריך להסביר את העובדה הספציפית שקריגן... אתה יודע, יש לה איזשהו מין קשקשים על הגוף, אז זה בסדר שזה ייראה כאילו היא, כאילו יש לה מחשוף, ווטאבר, אני גם לא, זה לא הבעיה שלי איתה. כי אני יכול להבין איך בעולם הזה אתה לא צריך להסביר את זה. העובדה שוואלה, פאקינג, אתה לא יכול לנתק את זה, שיש לה עקבים על הרגליים, שזה, אני סתם אני נתפסתי לזה, אבל... זה לא יכול להיות במנותק <אז> משום לא. לא, לא, לא, זה לא סתם נתפס, כי זה משהו שנועד אך ורק בשביל טיטליישן. אין לזה גם... שום סיבה סיפורית, אין לזה שום... זה שיש לזה, זה שיש לזה, הסבר, זה לא סיבה. נימי, אתה סתם קטנוני עכשיו. לא, לא, הסבר, זה פשוט אומר, אתה יודע, זה... אבל הסבר, סמכו לעצמות מיותרות, זה לא... למה שם? למה שם? כי זה, כי שם נגמרת לה אז היא התארכה, לא, כי זה נראה סקסי. זה למה. לא, לא, זה המחשבה מאחור. למה בעיניית המתפשטת? כי זה נראה סקסי. ההסבר בא אחר כך. המחשבה מאחור... משליכה על הדבר עצמו. המחשבה מאחורי ביונטה, ולכן מראים את זה בכל סצנה וסצנה של ביונטה, זה שהיא בשליטה. קריגן, עזוב אותך שזה, לא מר... עזוב אותך שאולי דמות חזקה או לא דמות חזקה לפי... היא בשליטה, דבר. קריגן okay. בשליטה. אבל, אבל לא לגבי המיניות שלה! המיניות שלה היא לא אישיו, היא לא דמות מיניות. נכון! כי זה פשוט נחשק, נכון! כי זה פשוט משהו שקורה! זה משהו ששם! אין שום סיבה מאחורי... זה פשוט הצביון האומנותי של המשחק, <דיר> שהוא <דיר> סקסיסטי, הוא אסטאבלישט דעת, אבל היא בתוך העולם שעוצב ש... בצורה מסוימת. זה שהסקסיזם שלך מודע לעצמו. הם לא... זה שהסקסיזם שלך מודע לעצמו. הגברים של היפר גברים, אנשים היפר בעולם של סטארט-טראפט, כולם. ו... ככה העיצובים של הדמויות, היא מעוצבת ככה כי ככה הדמויות שמעוצבות, זה צביון אמנותי, אתה צריך תריך, שכל הדמויות שלך יהיו בקו אחד. נכון, זה תירוץ לשים לה עקבים. לביונטה יש תירוץ שהשיער שלה ירד למדינה. זה לא תירוץ, זה הסבר. זה לא תירוץ, זה... ס... ניתק... אני חושב שניתקת את ה... חבר'ה, אנחנו מצטערים, אנחנו פשוט מקבלים פה איזו הודעה שהיה We have unplugged the device, אז אם אתם... למרות שזה ימשיך להקליט, הכל בסדר. אחלה, אוקיי, בואו, אני פשוט, אני חושב שכאשר, גם אם אנחנו לא נסכים, אנחנו פשוט עברנו את השעה, אז אני חושב שאולי כדאי שנסגור את הדיון פה. עברנו את השעה אינטנסה. כן, אז אני חושב שנסגור את אני פשוט, אני אומר את המילה האחרונה שלי, אתה תאמר את המילה האחרונה שלך. זה שהסקסיזם שלך מודע לעצמו, כמו שאמרתי, לא לקריגן אין הסבר מאחוריה. ההסבר שהיא נראית ככה כי זה סקסי והם לא טרחו לעשות שום דבר מכך. הם מצאו תירוץ לביונטה בכל סצנה שהיא מופיעה. כל הקונספט מאחורי הדמות זה שהיא סקסית כי היא רוצה בזה. אי אפשר לנתק את הסקסיות שלה מאיך שהדמות שלה מתנהגת. הסקסיות ש... שכ... שוב, קריגן יכולה בהחלט להיות דמות חזקה לפי מדדים אחרים. הסקסיות שלה קיימת שם אך ורק כדי להיות סקסית. אתה יכול לומר בסדר, אבל ככה כל העולם נראה. זה שכל העולם, אתה לא מוצא שום שדיים על המלאכים של ביונטה ועל האלה שכן אתה מוצא את זה כחלק מהדמות שלהם. יש מלאך אחד מאוד ספציפי שהם דרכו להבסס על המלאך הזה למה הוא נראה שהוא נראה שהוא נראה שהוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. בדיאבלו אפילו לדיאבלו יש ציצים. אני יודע, עזוב. אין שום סיבה שיהיה את הציצים האלה בביונטה, סליחה, בדיאבלו חוץ מזה של... לביונטה יש. בסטאר וורס הם אומרים אין שום סיבה שלדמות הזאת יהיו ציצים על השריון ולכן אין להם. אני מעריך את ביונטה, אני מעריך את סטאר וורס כי נסתכלו על הפאקינג, על, על למה. כל דבר שלא מסתכל על למה הם נראות כמו שהם נראות, למה הם מתנהגות כמו שהם נראות, איך אישה הייתה מתנהגת בסיטואציה הזאת ומכניסה את זה בתוך הבנייה של איך הדמות הזאת מוצגת לנו, זה סקסיזם. זה, זה, זה ככה אני רואה את זה אוקיי. Okay. Okay. Uh, אני אסכם את עצמי. אני uh, חושב שבבטם ליין, מה שאני רוצה לומר זה שיש uh, בעצם איזשהו חיבור מאוד חזק uh, בשיח המודרני, uh, לא מודרני כבר, כאילו ברמה של מאות שנים, יש חיבור מאוד חזק בין מיניות, בין מיניות לבושה, בין מיניות לשיים, uh, ואני חושב... ושלא תבלבלו לרגע, אני לא אומר בשום צורה, אני לא מנסה עכשיו לתרץ סקסיזם. העניין הוא כזה, בושה מחוברת למיניות בצורה מאוד חזקה. אני רוצה לחוות מיניות בלי להרגיש בושה, אני רוצה שמפתחים יוכלו להציג מיניות בלי להרגיש בושה, ושהקהל שלהם יוכל לצרוך מיניות בלי בושה. לצערי, ואני מסכים לחלוטין, התרבות שבה, שבה נוצרים תוצרי המדיה האלה, התרבות שבה המשחקים האלה, הספרים האלה, המשחק, הסרטים והסדרות האלה נוצרים, היא תרבות שיש בה אפליה מינית, מגדרית, ברורה וחזקה. מאזיני פודקאסט יקרים, בשלב הזה, אם עדיין לא הבנתם מה... מה הדעות הכלליות שלנו, אז אה, כן, אנחנו מאוד מאמינים באי שוויון מגדרי, אנחנו מאמינים שאי שוויון מגדרי קיים. מי אנחנו... נתן לנשים את הזכות הזאת להצביע? כן. אני מאוד מאמין אה, באי שוויון אנחנו, מגדרי. אה, אנחנו כן פחות או יותר מגדירים את עצמנו במילה הגסה, פמיניסטים. שששש, איזה מסור אני חושב ש, שצריך, כאילו, אם זה מפריע לכם, אז סליחה, שלום, ביי. כי, באמת. כן. סורי. Uh -huh. לא, באמת, פשוט נהיה פיירים. סורי נא סורי, כאילו... סורי נא סורי. אז כן, אני, אני מאוד מבין את ה-issues שאתה מדבר עליהם. And yet, at the same time, אני מאוד רוצה להרגיש בנוח, ליהנות מהדמויות המיניות והנשיות האלה, בידיעה ובהבנה ובהכרה, בבעייתיות, כמו שאתה לעצמך אמרת, אני מכיר בבעייתיות של התרבות. שהדמויות האלה נובעות מהן, אבל אני מאוד מעריך את הדמויות האלה בפני עצמה, אני רואה את המיניות שלהן כחלק בלתי נפרד מהן. שוב, אני רואה את המיניות של קריגן כחלק בלתי נפרד מהעיצוב שלה, זה לא משנה לסיפור שלה, כמו במקרה של ביונטה, אבל יש פה קו עיצובי כללי שאני מתחבר אליו ויזואלית, הוא נעים לי ויזואלית, אני חושב שזה בסדר שהוא יהיה נעים לי ויזואלית, ואני מקווה שאנחנו נצליח... בעתיד הקרוב, להתקדם, לאיזשהו עמק שווה. אני רוצה, אני כן רוצה לראות דמויות כאלה. אה, אני חושב ש... אני חושב שאני רוצה יותר ביונטות, זה מה שאני אומר. אני מסכים. אני רוצה לראות את הדמויות הסקסיות. אני נהנה מדמויות שהן אה, מרכאות, מרכאות מאוד קשות, מוחפצות, כי אני לא מאמין שזה... כי אני לא מחפיץ את הדמויות האלה <אח> שאני, שוב... שוב, בניגוד ל-Dead or Alive, שבו אני מסתכל and I'm ashamed. I'm not ashamed כשאני אוהב את קריגן, כי אני באמת מעריך אותה כדמות. למרות שהכתיבה של בליזארד לא מהממת, כן? אבל, אבל הדמות הזאת, שאגב, שוב, היא, אני מלווה אותה כבר ארבעה משחקים, זה דמות שיש לי חיבור אליה מעבר לכתיבה הרעה הנוכחית. זו דמות שאני מכיר, אני אוהב, אני מעריך, קריגן היא דמות אדירה בשבילי. ואני מאוד הייתי רוצה... שנמשיך הלאה, שיהיו עוד דמויות כמו בסטאר וורס, שהן נשים ניצנן אישו, ומנגד שיהיה את המקומות היותר קמפיים, היותר גריש, היותר טראשיים, שבהם, כן, היא עם עקבים, והיא מחזייה בחוץ, וזה סבבה, כאילו היא לא נהיית פחות person בגלל זה. אני רוצה את הדמויות האלה, אני רוצה את הביונטות האלה. אני לא אוהב סקסיזם, כאילו, באמת, אבל את הסיים טיים, אני לא אוהב שאנשים חווים בושה מלהנות מדמויות מוחצנות מינית. אני רוצה שנהנה מהן בלי לפגוע בהן. וזה מחזיר גם לנושא הזה של הקוספלי. אם מישהי עושה עכשיו קוספלי של קיטנה מוטל קומבט, היא יודעת איך היא נראית, אני יודע איך היא נראית. ואני מכבד את הבחירה שלה, אני נהנה מאיך שהיא נראית, אני לא הולך להפוך את זה לאישיו בשבילה, אני לא הולך להביך אותה, אני לא ליצור איזושהי אינטראקציה שתהיה לא נעימה, אבל גם לי וגם לה, ברור, יש מהן איזשהו חוזה לא חתום, שהייתי רוצה שיותר אנשים יבינו את החוזה הלא חתום הזה, הייתי רוצה שכולם יבינו את החוזה הלא חתום ביני לבין הקוספליירית קיטנה הזאת, שאני ממש חושב שאת סקסית וזה ממש מגניב שאת פה, ואין את <עת> בת בקוספלי של קיטנה, שנינו מבינים שהדמות סקסית. אני רוצה ששנינו נבין בזה וששנינו לא נתבייש בזה. זה חשוב. זה חשוב שנגיע סוף כל סוף לשלב הזה, שבו it's fine, it's fine שאת עצמה עכבים בגלל שזה נתפס כסקסי. אולי שלושה דורות קדימה זה כבר לא יתפס כסקסי וזה מעולה, אבל כרגע אנחנו חיים בתרבות שזה כן, ואם אישה רוצה, ואם דמות רוצה, ולי זה נעים, ולה זה נעים, אף אחד לא נפגע. רק הפטריארכיה חוגגת, אבל נגיע לפטריארכיה, נגיע. כרגע אנחנו עדיין תוצר של התרבות שלנו. אני תוצר של התרבות שלנו. בסדר, וורוס. חבר'ה, אני מצטער אם אנחנו אולי קצת צרחנו לכם פה באוזן, אנחנו נולד צריכים ללמוד את... כאילו, יש לנו את תרבות הדיון שלנו, שהיא לא בדיוק דיון יותר כמו צרכות וסגרנו פוליטיקה, אבל אני לא יודע כמה נעים להקשיב לזה. אז אם אתם הגעתם עד לפה... תודה רבה, אולי אפילו כדי שנשים איזשהו מין דיסקליימר קטן שבו אנחנו אומרים לאנשים שאנחנו... כן, כן, אני אני, אני... אני אציין שבשלב מסוים אנחנו מתחילים להתלהם. כן, אז, אז, אז קודם כל חבר'ה, אם הגעתם לפה, תודה רבה שהגעתם לפה, אנחנו ננסה לשמור על דברים קצת יותר רגועים וקצת יותר תור, תור של מי מחזיק במקל הדיבור בכל זמן? כדי שיהיה לנו להקשיב לזה. לא הצלחנו להגיע לפה לערך השווה, אבל זה בסדר. אבל אני לא חושב שיש לנו מטרה כזאת. לא. המטרה היא לתקוף את הנושא משני הצדדים, ולראות, ואתם תשמעו, ותפיקו מה שאתם רוצים. אז נשארנו בעמדותינו, אני בטוח שאמרנו פה דברים ששווה שיהיה ועל כל עמדה, אני חושב שיכול להשתמש בזה. כן, כן. אם יש לכם תגובות, נשמח לשמוע אותן. ביי חבר'ה, ביי ביי.